Dialog. Posuchai. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Ich möchte einen Termin bei Dr. Koschke vereinbaren. Ist das noch in dieser Woche möglich? Also heute ist Dienstag. Tut mir leid, aber der Doktor ist in der Zahnarztkonferenz und ist in dieser Woche sehr beschäftigt. Und nächste Woche am Montag? Es tut mir wirklich leid, aber am Montag geht es nicht. Erst am Dienstag oder Mittwoch? Am Dienstag kann ich nicht, aber der Mittwoch ist in Ordnung. Also am Mittwoch, am 13. Februar. Äh, um wie viel Uhr? Halb drei. Fein, am Mittwoch, den 13. Februar, um halb drei. Danke für Ihren Anruf und wir sehen uns am Mittwoch. Ja, bis Mittwoch. Role Moniki. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen?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 Halb drei. Danke für Ihren Anruf und wir sehen uns am Mittwoch.